На стіні висіли кілька десятків дипломів, фотографії самого модельєра з найвідомішими кутюр'є світу, якісь медальйони та медалі на срібних та золотих ланцюжках. А це його особлива гордість, вказала Дана на відполіровану дерев'яну рамку, яка своєю формою більше нагадувала скриньку. Позаторік він отримав цю найпрестижнішу відзнаку. Діамантові ножиці У рамці скринці на золотому цвяхові висіли великі ножиці Вони насправді діамантові, ледь тамуючи серцебиття, запитав Орест Майже на лезах алмазне напилення Це муляж? Чому муляж? Вони чудово ріжуть будь-яку грубу тканину, як по маслу І це його ножиці? Господи, чому тебе це так дивує? «Ні, нічого, просто цікаво. Пішли їсти, я дуже зголоднів». Але перш ніж дійти до кухні, вони ще надовго затрималися в сусідній кімнаті. І цього разу шалена пристрасть, яку він відчував до цієї жінки, змішалася з відчуттям дикої, збудливої небезпеки та радости. Орес зрозумів, що розлучення дани, про яке вона мріяла, може відбутися за зовсім іншим сценарієм – за тим, який запропонує Петру Петровичу слідчий на прізвисько «Містер Марпл». Містер Марпл ішов заплутаними коридорами в відділку з купою газет під пахвою. Усі віталися з ним. Навіть цей пихатий молодик Лошкарьов приязно потис руку. «Ну, старий, з тебе пляшка, молодець!» Але жодного задоволення він не відчував. Не радувалися заголовки, якими пістрявили майже всі газети. Відомий підприємець зізнався у вбивстві двох молодиків Маніяк на прізвисько перукар, Солодка парочка вбивць свідчить Тощо Його мучило запитання журналістки на вчорашній прес-конференції Навіщо? Загадки людської психіки, відповів він тоді Зараз триває психіатрична експертиза Але я гадаю... І він вдався до розлогих міркувань з велимовними екскурсами у свою попередню практику. Він бачив, як працюють диктофони та телекамери, як старано занотовують його слова журналісти. Але не міг зізнатися, що попри багатогодинні допити підозрюваних, так і не з'ясував, принаймні для себе, це саме запитання «Навіщо?». Експертиза обох ножиць довела, що саме ними було зрізане волосся небіжчиків. Знаряддя вбив у 102 перших випадках пневматичний пістолет. Обидва постріли зроблено з близької відстані, а тому смертельні. Третє з звичайним незвичайним кухонним ножем фірми берг І пістолети, і ніж знайдено при обшуках. Але і Марина, і Петро Петрович Заславський відмовилися називатися співучасниками. Ба більше – на очній ставці вони із непідробним здивуванням дивились одне на одного. І Роман відчув у цьому здивуванні якусь таємницю. «Невже й ти також?» – ніби промовляли ці погляди. Але факти були незаперечні. Відбитки пальців, мікроскопічні волосинки, що співпадали із результатами експертизи волосся трьох убитих хлопців. Щоправда, Петро Петрович гаряче відмовлявся від другого вбивства і навіть намагався довести свої алібі – Костянтина, який отримав у казино виклик від аноніма, було вбито саме тоді, коли Петро Петрович Заславський їздив у чергове відрядження неподалік від столиці з перевіркою однієї з філій фірми. Але у готелі, де він зупинявся, ніхто не міг підтвердити, що модельєр усю ніч перебував у своєму номері. Марина ж доволі спокійно розповіла, як наказала Сергію чекати на неї обабіч траси, що веде з аеропорту. Справу можна було передавати до суду, але повна відсутність будь-яких мотивів не давала Романові спокою. «Мені було цікаво, на що я здатна», – як заведено твердила Марина. «Я ревнував дружину», – безбарвним голосом відповідав Петро Петрович. А на запитання, навіщо зрізано у жертв волосся, і дівчина, і модельєр відповідали майже однаково. «Просто так» і категорично заперечували скоординованість своїх дій. І містер Марпл почувався незадоволеним. "Тобі хоч премію якусь дадуть?" питала ввечері Міра. Роман скривився так, ніби у нього заболів зуб. Останнім часом він відчував гостру огиду до всього, що стосувалося побуту.